slow and sweet 2021 Június 24-e van, és csütörtök, a pontos idő 9 reggel 7 óra, még kettő a maival együtt, a mai nélkül már csak egy. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Én nagyon szurkoltam, ha rajtam múlt volna, akkor győzünk, vagy egy nóra, vagy kettő egyre, de nem így alakult, csak magamat tudom idézni, amikor Mándívánt idéztem, hogy kell egy csapat És ez a csapat, ez tegnap ott volt A gondolataim alapvetően e körül forognak Meg az a politikai mártás Amit tegnap e körül volt Aminél vissza. Taszítóbb és visszatetszőbbet én az elmúlt időben nem tapasztaltam. A Szivárvány stadiontól Orbán Viktor brüsszeli vacsorájáig, illetőleg a Városligeti szurkolói zóna. Ha gondolják, akkor megnyilvánulnak kezügyben, ha nem, akkor valamkor fél nyolcotállásiánél többet fogok erről mondani. 7 óra, ötkor felhívom Hadházi Ákost. 8 óra 4 perckor felhívom Gyorgyevics Beledeket és 8 óra 22-kor felhívom Füries Balást Most pedig ha gondolják, akkor önök hívhatnak engem 061 911 168 oh, Perfect day, you just keep What your soul <laughs> much amit a cél ten a 24 volt. Meleg van. 061911168, bármilyen témában figyelek, ha van mire. I'm sure. such a good oh wake up my love my love hey oh <sík> across clinical benches with nothing to talk breathing tea and biscuit nem törik A magukat a telefonálásban, de se baj, mind a mai, mind a holnapi nap az vendégekkel jól látva. Rövidesen 4 perc múlva felívom 6 Ákost, aztán lesz durvá 25 percünk arra, amire akarjuk, majd telített a sáv Györgyevics Benedekkel és fürjes Balázsjal holnap 7 óra 5-től, Filipov Gábor, 732-től Navracsis Tibor, 8 óra 4-től Horvát Csaba, és 8 óra 31 vagy 8 óra 40 környékén Nemes Gábor osztjó napot. Hogy szeptember 6-án folytatódik a kejfejjáncsi, azt gondolom, majd a 168hu illetve a Facebook oldaláról fogják megtudni. Én most nagyjából holnapig látok, az untig elég. 061-911-168 először. 061911168 másodszor. 911, 168, oh, senki okay. többet? sx is. Na jó. Hagyok aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát, amit a magam részéről megtettem, azt megtettem. Akarnak beszélgetni, vagy hallgassunk? Ilyen. Nekem a meccs kapcsán, ami nem a stadionban történt, egy dolog van, ami igazán szóra érdemes. Kíváncsi vagyok, hogy ezt önök ugyanúgy látják-e, mint én, vagy egyáltalán látják-e, vagy egyáltalán akarnak-e róla beszélgetni. 7 óra, 9 perc van. Én nem tehetek arról, hogy nincs itt háziákos, Ákos, vagy ki tehet róla, azt nem tudom. Én most azt tudom ajánlani távol létében, hogy... Beszélgessünk, szóljon zene, vagy legyen csönd. Túltágos nem fogok állni, nem csak azért, mert nem tudok, vagy nem tudok jól, hanem a hőmérsékleti viszonyok sem igazán kedvezőek. 061 tapasztalni fogom, hogy önök hogy reagálnak arra, amit ajánlottam a mai nappal együtt még kettő. Mindez, ami most éppen zajlik, nem különösebben kezd csinálva a tekintetben, hogy legyen 3. 06, 1, 111, 168. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Próbáljam, hogy még egyszer felhívni a házig. Elnézést, de... küldtem két SMS-t, kétszer-kétszer hívtam, nem hívom föl többször. Akkor, a... Fel? A... Akkor addom a gyógy zenét. De nem akarok zenét se adni, asszonyom. Jaj, Istenem. Ezt hogy érti ja, Istenem? Mi nem tetszik önnek? Hát, nem értem ezt az egészet. Mit? Nem, magát, magát értem, de a többieket. Hát ez... Jó, további jó munkát! Köszönöm! Két telefonszáma van, mind a kettőn kétszer felhívtam, mind a kettőre küldtem esemest. Mit kéne még tennem? Önök állítólag nagyon sajnálják, hogy nyári szabadságra megyek. Töltsék ki a drága időt, viselkedjenek úgy, mintha tényleg fontos lenne, hogy itt műsor van. Oké, okay, rendben van, a műsornak csak kiegészítő része, önök telefonálnak, de én most ezt a kiegészítő részt tettem meg főszereplőnek. Maga a viselkedés lehető hogy teátrális, de ha rám néznek, akkor nem mondhatják azt, hogy teátrálisan viselkedem. Talán hosszan SMS-eztem hadházi és egy közt azt írtam, hogy a szűrők terítődése okán jó lesz. Nem dolgozni, ami nem azonos a szabadsággal. Számomra a tegnapi Szakás László interjú olyan kiábrándító volt, hogy arra szavak nincsenek. Utána én még a szöveg környezetében bonyolítottam egy-két telefont, ami saját magam értelmezését próbálta ez ügyben tökéletesebbé tenni. Nem lett sokkal jobb a helyzet. Ha jobb lett egyáltalán. Négy perccel múlt, 418, 061, 911, ma 2021. június 24-én csütörtökön. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. A mai nap van még egészen 9-ig, 804, Gyorgyevics Benedek, 822, Füriás Balázs, ha fölveszik, holnap Filipov, Navracsics, Horváth Csaba, Nemes Gábor már, ha fölveszik, aztán legközelebb valamikor nagyon soká. 061-9111-168 Jó, Jó, Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Féla Én a tanácsát szeretném kérni, hogyha így van rá idő. Én a térdes ember vagyok, Igen. amíg emlékszik. Megesszük meg eget. A héten megmérettem az ellenek szintemet, és nulla. És ő mit tenne az én helyemben? Um... Küldjön nekem egy e-mailt a telefonszámával, és küldök önnek egy telefonszámot, ahol esetleg más adatokra jut egy olyan laboratórium, ahova én is elvittem. Ez a, a sot is, is esetleg... Elnézést, nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Értem, értem. Dörö, Jó, dörö. köszönöm Fiala szépen. gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! Aló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, azt szeretném csak mondani, hogy a tegnapi meccsnek csak a második fél láttam, az elsőről lemaradtam, de majd e, levadásom az ismétlést, mert biztos fogják valahol ismételni ezt a meccset. is. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre nem a fanyalgások, meg a kifogások voltak, hogy miért lett ez az eredmény. Le a kalappal minden egyes játékos, és a szakvezetés előtt, főleg a rossz előtt, egy olyan szimpatikus ember, aki, aki megtalálta a hangot a játékosokkal is. Megvan a szakértelme. Én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a tegnapi kettő-kettőre. Valami olyan olyan uh, kisugárzása van ennek a csapatnak, hogy, hogy egyszerűen én, én nem tudok szomorú lenni miatta. Ez az egyik. A másik, a tegnapi uh, uh, szakácsi interjúval kapcsolatban... Szakács. Hát igen, bocsánat, rocsúl mondtam a nevét. Uh, hát hogy mondjam magának, annyi minden kavarog a fejembe ezzel kapcsolatban. Régebbi dolgokig is... És megmondom őszintén, hogy mikor ez az előválasztási téma fölvetődött, és kezdett kirajzolódni, mert kezdetben nem igen hittem benne, de aztán, aztán valahogy mégis úgy gondoltam, hogy lehet ebből valami. Hát most összedőlt minden, mint a kártyavárben. Jó, hát akkor legyen ez a váza annak, amit ön mond, de az egyik csapatnak lehet a másiknak lehet-e? Hát nem nagyon. Nem nagyon. Most már, most már, most már úgy érzem, hogy nem. Rossz a csapatkapitány, nem érti meg a hangot a játékosaival, nincs kisugárzása a játékosoknak. Ez az utóbbi főleg, ez a főleg. És hát nem tudom, a szavahihetőség mindennek az alapja lenne. De hova jutottak? Hát, hogyha egy saját pártbeli társsal így bánnak. Velem egy szavazóval, aki, aki tulajdonképpen most már tényleg én is oda jutok, amit annyian mondtak, és próbáltam mindig a beszélgetésekbe valahogy kielvétélni ebből, és rávilágítani, hogy, hogy nem lehet az igaz, hogy mindenki, aki a parlamentbe akar kerülni, az csak azért, mert ott megvan a négy évre a fix fizetés, és a jó fizetés. És hát most mondjam, hogy most már kezdek csöndbe lenni. Hát ennyit szeretem volna, de, de nagyon sok minden van, amit úgy, amit úgy, úgy visszamenőleg sok minden felszállik bennem. Hogy például most attól függetlenül nem akarok senkit kipécézni. Mikor a képviselői fizetési szavazásról volt szó, ugye, hogy, hogy képviselők bérét megemelik. Még a tavairól beszélek, azt hiszem ez tavaly volt, nem, nem az üdeivel kapcsolatban. Ugye főleg a tudom, hogy minden pártnak van egy úgy mondsz, a parlamentben, és a bangóné volt az, aki többször fölszólalt és, és ugye hát mennyire ellenszenveszét teszik ezt a fizetés emelést, meg egyebeknek Jó, nem még kéne meg... ebben megszavazzam. Ahhoz képest, amit eddig mondott, ez fontos vagy fontos talán? Fontos szerintem. Abszolút fontos, fontos talán. Elmondott valamit, váza is lett egy nagyon sajátos módon egybevetette a labdarúgó válogatottat és az előválasztást. Nem minden mondatával értettem egyet, de teljes mértékben értettem, ahogy a könyv két oldalára, vagy a füzet két oldalára felkerült ez a rajz. Majd nem bírta abba hagyni, és elkezdte kiradírozni azt, amit addig felrajzolt. Az ön érdekében nem hagytam tovább beszélni. Még hát is lett 7 óra 33 perc van, 06191168, nagyjából akkor, amikor egyébként abba hagytam volna a beszélgetést, vagy befejeződött volna a beszélgetés hatházi járkossal, akkortól visszatérek ami műsoromhoz ennél aktívabban. Most 7 óra 34 perc van. van időnk? Most van. Most van. Elnézést, a, a, ugye bejött a nyári ö, menetrend, amikor már a fiúk ugye nem mennek a iskolába. A kislány az meg valahogy nagyon durmol, máskor föl szokott ő is kell tenni, hát ez így történik. Azért volt igazán zavaró, mert a héten ez nem az első eset volt, eh, ahogy hm. önt nekem meg kellett hívnom a műsoromba Tóth Csaba jelenléte okán, úgy Fürjes Balázs jelenléte okán meg kellett hívnom, illetve én annak éreztem szükségességét, hogy meghívjam Kovács Gergelyt, aki ugye nem indul az előválasztáson, és a 12. kerületnek egy relatív erős embere. A dolgot csak színezi, hogy zuglóban ideiglenes bejelentőn van alapvetően a hegyvidéken lakom, tehát minden két körzetben érintett vagyok, és megbeszéltünk egy időpontot, aztán ezt kicseréltük egy másikra, mert ott hosszabban lehetett volna jelen lenni. Elaludt, amikor én érdeklődtem afelől, hogy mégis mi a helyzet, akkor küldött egy teljesen semmit mondó SMS-t, amikor én jelentkeztem még egyszer, az pontosan egyel volt több annál, mint amire egyébként szükség volna, vagy szükség lett volna, illetve egyszer föl is hívtam, akkor, akkor pedig arra már nem is reagált, és nem mondtam igazat, mert két ilyen eset volt, Bereményi Gíza volt a harmadik, akivel megbeszéltem erre a hétre egy interjút az életmű díja kapcsán, és aztán mondta, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és valójában ezek a lemondások vagy elolvások az én számomra azért fontosak, mert hogy, vagy azért bírnak jelentőséggel, mert én nagyon sokszor dolgoztam olyan rádióban, ugye ez most egy fura konglomerátum, a rádiós rádió és ahol a legkülönbözőbb technikai hibák voltak, és hajnalok hajnalá le kellett mondanom a szereplőket, mert nem működött a rádió, és egyszer felhívtam Varjú Lászlótba, amikor 3 kor és mondtam neki, hogy hát sajnos nem lesz inter, és mondta, se baj, majd legközelebb, és én elkezdtem vele minden átmenet nélkül ordítani, hogy hogy mondhatja az, hogy majd legközelebb, miatt miatta feküdtem le éjfélkor, miatta keltem fel ötkor, hogy létezik az, hogy ő azt mondja, hogy majd legközelebb, és hogy elkezdett védekezni, de az igazság az, hogy ami önben egyszerre megkapó, meg egyszerre sok, mert ön ugye pontosan az, mintha gyerek lenne, akkor az ember azt mondaná, hogy egy hatházi, te sok vagy. De ugyanakkor ebben a sokban az is benne van, hogy ez nem egy önmagamutogatás, illetve az elmúlt időben ebben a műsorban kiderült, hogy számomra, hogy nem önmutogatás, van egy furcsa személyiségszerkezete, de önnek tényleg fontos az, amit csinál. Én is így vagyok a saját műsorommal, és valamiféle megcsúfolásának tartom azt, amikor valaki így elmarad, és természetesen nem győzök elnézést kérni, hogyha véletlenül ez velem következne be. És ez történt. Ráadásul ugye tenap sok esemest váltottunk, én tényleg teljesen elfáradtam, és ami pedig az, tehát a mostani hangulatomat befolyásolja, és itt le fogom vinni a hangsúlyt, hát azt alapvetően befolyásolja a tegnapi Szakás Lászlóval folytatott beszélgetés, amit én kiegészítettem műsoron kívüli beszélgetésekkel, elsősorban a szocialista párt oldaláról és különböző prominensekkel beszélgettem, hogy vajon mennyire reális az a kép, amivel én rendelkezem Szakás László ügyben, azt természetesen nem mesélhetem el, de lelo, lelo, lelombozó volt. Tehát itt most mindenki oda van, hogy a magyar csapat döntetlent játszott, de lehetett nekik drukkolni. Nekem nem dolgom drukkolni ebben a székben, amiben vagyok, de soha se tudtam megállni, hogy ne drukkoljak. Tehát, és ezt nem is rejtettem vék alá, az EHO Televízió választási műsorában valaki provokatív módon megkérdezte, hogy én kire szavaztam, és én megmondtam. Mert nem gondoltam, hogy ez titok tekintettel arra, hogy akkor már teljesen mindegy volt. És azt kell, hogy mondjam, és itt vége, hogy a tegnapi beszélgetés után, de természetesen ez csak mint csepp a jelentkezik, én egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem tudok drukkolni az előválasztáson résztvevő ellenzéknek, miközben a másik csapatnak se drukkolok, és úgy az ember nem szívesen néz tévén meccset, hogy nem drukkol az egyiknek sem, mert azért valamilyen érzelmi kötődés kell, hogy legyen. Hát még egy ország, ahol él, ahol elveszti a szimpátiáját mind a két oldal, miközben a helyzet nem mondható ideálisnak. Pont. Elvesztettem? Ezek szerint elvesztettem. Mondtam, egy hosszú monológot is, és közben elvesztettem. Megjegyeztem a telefonszámat. Én végig hallottam. Jó, a dolog az, végig... hogy, hogy, hogy, hogy nem tudok ezzel a helyzettel jól mit kezdeni. Igen, én, én, én végig hallottam, uh, hogy ezt, én ezt is, hallom ezeket a véleményeket, hasonló ilyen véleményeket, az átválasztási történet előtt is hallottam ilyeneket. Én mindig azt mondom, hogy emiatt indulok egyébként dugóban. Um, azt akarom megmutatni, hogy máshogy lesz. Látjuk, hogy ez maradta az ön szövegéből. Azt árulj el nekem, hogy ez a bajjárféle történet, ez miért alakult így, ahogy alakult? Ő ezt érti? Én nagyon értem. Mesélj el az első pillanattól. Hát az első pillanattól megnyertük a perc. Mivel a kapcsolatban? Az egy... Az egy rám is, másokra is. Mi volt De a mondat, mondta, az... vagy körülbelül mi volt a mondat? Hát, ez, valahogy, hogy a Zél a... Bernadett egy gyeci, és a hatács megnyerli, vagy valami ilyesmi. Uh -huh. uh, és a, az egyik uh, ügyvéd az, azt mondta, hogy hát szerinte ezt, ezt mindenképpen lehetne felesíteni. Tehát, ugye, bája, nem is az önötlete sokat... volt? Nem, nem az én az jutott el ez az ön fülébe? Hát a, a, a szélben ott volt, mert hát a sajtó is ezt írta, olvastam. Amikor ezt elolvasta, ég... akkor mi jutott az eszébe, még mielőtt az ügyvéd jelentkezett volna? Ugyanaz jut mindig az eszembe, tehát Bája mindig ugyanaz jut. hogy egy autóban a motor arra való, hogy menjen tőle, Bajer Zsoltnak pedig az a szerepe ebben a gépezetben, hogy elterelje a figyelmet, vagy éppenség ellenkezőleg olyan helyre terelje a figyelmet, ahol úgy kelt indulatot, hogy eltereli másról. Igen, igen, igen. Neki ennek a szerződése van anélkül, hogy ezt mi el tudnánk olvasni? Hát legalábbis ugye, kap érte elég sok minden jóságot, ugye most éppen azt kell kapni, hogy fidélekének veheti a várban várban leselződött lakását, ahol fidéleképp érdi a várban a lakást. Ez az ön számára lehet, nyilvánvaló. Vajon akik olvassák azok számára ez mennyire nyilvánvaló, és hogyha nem nyilvánvaló, akkor mi a különbség ön között és azok között az emberek között, akik ezt képesek komolyan venni? Valószínűleg T valószínűleg többet, többet hallgatták már a Bayern gondot, és valószínűleg más egy picit a... a... De a dolog, nem, nem, nem értem, mit képzelhet. Miért mennek lépre? Vagy miért önérti félre? Tehát a kettő egyszerre nem lehet igaz. A, a, valószínűleg más a habikusuk. Tehát ugye mm -hmm. nyilván erről, erről egyébként elég sokat tudnék beszélni. Lehet, most erre nincs idő, hogy miért ö, lehet egy propaganda Sikeres egy ilyenfajta propaganda esetében? Tegyünk egy rövid kitérőt. Miért lehet egy propaganda sikeres? Miért lehet az a propaganda sikeres, ami ellen ön fellép? Egyrészt minden propaganda sikeres, hogyha sokkal több helyen mondhatja el, a, amit ő mond, mint amit az mint mint mint mint mint mint észérdekkel elmondunk. Hát gyakorlatilag ez a legfontosabb. Erről ugye már egy nagyon sokat beszéltem, és azt hiszem, hogy kell is néz. Tehát amíg a propaganda sokkal több emberhez el, és sokkal többször mondhat kell, ugyanaz, amit nem ő... Nem is lényeges, hogy közben a manat, mit mond, Az az, az számít, hogy, hogy mondhatnál is, mindegy. hogy a föld lapos. Teljesen mindegy, és ez az ellenzék még mindig nem érti meg. Az ellenzék kommunikációt... Az ellenzének mit kéne ebből megértenie? Azt az kellene megérteni, hogy kommunikációt, tehát nem nyerhetnek. Tehát az ellenzék, még mindig azon gondolkodok, hogy is kéne kommunikálni, mit kellene kommunikálni. Jó, ha nem már itt tartunk, akkor nem még nem egy utalágazás van. Készült egy babasimogató interjú az Indexen németes Szilárddal, az ATV vezérigazgatójával, aki utalást tett arra, hogy önnel beszélgetett, de azt nem mondhatja el, mert hogy ön a titok de én most a titokgazdával beszélgetek. Miről beszélgettek ön önök, eh, amit az indexben megírtak, de nem lehetett részleteket megtudni. A magánbeszélgetés. én sem mondom el, de annyit elmondok, hogy én általában ugyanarról beszélek nyilvánosan. De ki hívta megban, a másikat? Úgy emlékszem, hogy a, a, a, a, a, a, a, a, a igazgató de mit akart? Hogy... Miután nyilván arra rá beszélni, hogy hogy megnyek el hozzájuk, hogy ezt a, ezt a Kiállásomat, ezt uh, adjam szélt, és arra, vagy annak az okairól próbált érdekelni, de gyakorlatilag az én nyilvánosan ugyanazokat szoktam mondani, mint amikám beszélgetését mond. Ez mennyi ideig zajlott? Hát amikor, nem tudom, néhány hete, amikor ugye ez a. Hát, ez aktuális túl, volt. Még amikor aktuális volt, ugye? Jó, tehát visszatérve, tehát a mit nem ért az ellenzék? Azt nem érti, hogy nem érhetnek kommunikációt Tehát amíg ilyen a propagandagépezet ennyivel... De mit kéne másképp csináljuk? Hát ezzel a propagandagépezet ellenször kellett volna rendesen Mit csináltunk kellene. nem mondja, hogy mit jelent az, az hogy az, rendesen fellépni? Hát például azt mondani, hogy akkor azt is mondjuk nem megy ebből a parlamentbe vagy például nem kellett volna kijönni, amikor bementünk az MTBI-ba, amikor volna Jó, magyarul ön arról a beszél, hogyha a Lufival nem tud mit kezdeni, például... akkor a legegyszer... Nem, ez rossz példa. de Mert, mert ugye azt akartam mondani... De nem kellett valami október 23 án a, a, a tűzletű közöntégiá elég például. E, és nagyon sok minden lehetett volna, hogy tenni, e, meg kellene tanulni a valódi ellenállás. De de Csak a hogy a érthető úgy. legyen, hogy én mit kérdezek. Mert most nem érti Én azt kérdezem, hát. hogyha rossz a menzán a kaja. Akkor lehetett tiltakozni ez ellen úgy, abban a szituációban, amiben most vagyunk, hogy az ember sokat e, sétál a Margit-szigeten, aminek látszólag nincs egymáshoz köze, de valamilyen módon mégis valamit érzékeltet azok számára, akik szintén úgy gondolják, hogy rossz a menzának aja, de a menza rossz, e, rossz kajája ellen a menzán nem lehet fellépni, az valami más módon kell e, megmutatni. Erről beszél? Uh, ja, azért a kérdés, hogy, uh, tehát, hogy valami a egészen propaganda más propaganda módon, tehát, hogy a propaganda ellen. ellen nem propaganda eszközökkel lépnek, le kellene fellépni, hanem valami egészen mással, aminek a reflektorfénye előbb-utóbb eltalálná a propagandát, mert egyébként a propagandával csak ellenpropagandával lehetne fellépni, de most még, nincs, nincs eszköze az ellenzéknek. Most még, tehát most még, ha ő valóban ellenállna, az most látodna, mert ugye most még, azért nem... Uh, és akkor, ha vagyunk, vagy nem, oroszorszába vagyunk, ahol még marad a független sajtónak maradék de Ez a független sajtó, ez jóval kevesebb embert ér el, mint a, a propaganda képet. Most onnan kell tűzni, hogy de mindig az van, hogy hát nem lehet, úgysem, úgysem lehet mit csinálni. Nem csináltunk semmit. A másik pedig az, hogy az ellenállás, ez egy létező dolog, de az ellenállásnak az a lényege, Nem elfogadásnak hol van a határa? Hát az biztos, hogy ráigny nem mentünk el. nem mentünk el. De akkor azért nagyon sokszor ugye fel van Miért nem során, mentünk a... el, vagy miért nem mentek el, vagy miért nem mentetek el? Végigragozhatom az egészet. Én nem magam részével, azt valószínű, hogy otthon érveltem. Aztán nem tudom, valamit, keresem is a hibát, Valószínűleg nem tudtam meggyőzni a de aztán biztos, hogy nem tudtam meggyőzni az ellenzék többségét uh, arra, hogy ezt uh, miért nem sikerült. Nyilván erre vannak uh, elképzeléseim, de hát ott én is találjuk benne, és ezt kell, mert egészszerűen ez a meggyőződésem, hogy, uh, hogy amíg, amíg uh, ez a felállás van, addig nem tudunk megnyerni. Van néhány kommunikációs csata, amit megnyert, megnyertük a pályát. Jó, csak ugye a dolog alapvetően arról szól, hogy most de meghal... ebbe, ebbe de meghaladva azt, amiről ön beszél, különös azok a zászlók, amelyeken ugye fel van írva, vagy ön mindennel kapcsolatban harcol, ha ezeket a zászlókat... Én csak két ügyben. Értem, Én csak két de, de sok, sok kis zászló van. Hogyha az ember ezeket a zászlókat látja, és látja azt, ahogy ezekre a zászlókra reagálnak az emberek, akkor azt tudja mondani, hogy mintha egyébként a hatházénak fontosabb lenne az, mint amennyire azok számára, akik ezekre a zászlókra felírt dolgokra reagálnak. Hogy aztán ebben lesz-e változás, vagy én ezt jól láttam, az egy másik kérdés. De jussunk, akkor vissza Bajer Zsoltig. Tehát akkor felhívta egy ügyvéd, és azt mondta, hogy ez perelhető. És akkor ön perelt? Hát hogy ingyen vállalta. Hány fok volt? már miben. Tehát, hogy volt elsőfok fok, másod fok, tehát hogy ment végig? Ja, minden, igen, igen, igen, igen, igen. Most érteint a nagy melegbe, csak a fokokra tud gondolni az engem. Uh, persze, az, de vol, első fok megnyert, másod fok megnyert. Mikor a történet? Akkor... Tehát, a hol, hol hát, vagyunk? már két és fél, két-három két, éves történet. Két Valamikor is a felek találkoztak-e a bíróságon, vagy csak az ügyvédek találkoztak egymással? Ügyvédek, ügyvédek. Nem szoktak ők eljönni, én általában ezekre a szereikre én szoktam menni, de még soha nem találkoztam ezekkel, akik, akik engem perelnek. Mit kért az ügyvéd e jóváltétel címén, amit önnek vagy önöknek el kellett szenvedniük? Ez ugye 300 ezer forint, forint volt a, a, a... Mi alapján állapították önök meg a 300 forintot? Ezt az ügyvédek tudják, hogy mi az, ami a gyakorlatilag volt, tehát mi az, amit megszokott írni. Nyilván az ember... Ez 300 30 ezer forint, ami öntilleti, a szilbernadettet. mind a kettejüket... Há... Én pereltem. Én pereltem. pereltem. Én pereltem. Igen. Ön perelt. A szélbernadettel megegyezve, nem megegyezve? É, szerintem a beredet, akkor azt mondta, hogy ő, ő már bernett, nem tudja, hogy nem emlékszem, hogy ő perelt. Engem megkeresett az ügyvéd, a vált csináljuk. jogerősség? Hát ez is ugye jó régen, és akkor azt mondta a Bályázsor, hogy hát ő nem fog perelni, hanem, hanem majd a Ha én jól értem, akkor e tekintetben itt arról lett volna szó, hogy más farkával beri a csalánt, hiszen itt ő mondta azt, amit mondott, őt ítélte a bíróság ilyen pénz megfizetésére, de ezt ő valamiért másokra akarta áthárítani, én? vagy viccet akart belőle csinálni. Inkább a, ugye itt a viccet akart uh, csinálni, tehát összegségre egyébként összehűjti, hogyha nem tudja fizetni a, a 300-et, vagy ugye neked Oké, okay, ember van, de úgy tűnik, de a, hogy a erre a viccre van. nem volt kellő ember kapható. Nem már mert összesen egyetlen egy doborszka egy, egy, egy érkezett, azt visszakültem a Pécsen, egy korrupciós ügyről ismert őt küldte, azt visszakültem neki. A mit érezhetett Bajás Zsolt, miközben én ezt nem fogom tőle megkérdezni, hogy az, amiből ő viccet akar csinálni, arra nem vevők azok az emberek, akik egyébként folyják az írásait? Remélem, hogy nem jó. Én azt, azt tudom, hogy miért csinálta vagy azt, azt gondolom, hogy azt tudom, hogy miért csinálta ezt, mert ebben az egészben ugye azt érezte, hogy ő feleséget szenvedett. És ezben megy ugye, a, a, a Fidesnek, ezt hát nem nagyon szeres. Illetve azt érezte, hogy egyszer az életben volt következménye amiket, annak, amiket ő csinált. És Ez nem egy következmény nélküli ország, tehát a, és és Igen, és, azt, és, és ezt a sajátjainak, tehát a, a sajátjai előtt, ugye. Jó, csak hát is ugye sehet, azt tisztáznunk kell, valahogy... hogy egy bírósági ítélet, ez nem a sajátjaink előtt, vagy a mások előtti bírósági ítélet, ez egy bírósági ítélet, ami mindenkire nézve kötelező. Végül is az, hogy végrehajtóhoz fordult, az szintén az ügyvédötlete volt, vagy ön elégelte meg? Hát ez územékszem, hogy az szény. Tehát uh, nyilván ezt ilyen komolyan kell csinálni. Tehát azzal, hogy ő próbálta, hogy majd ezért engem még egyszer megaláltam, hogy ez hát a 1500 forintot dolgok, hogy dolgok, na, akkor még egyszer megaláltam a haszáz. És hát én meg nem ezért tudottam a kárt, hogy még egyszer megaláltam, hanem azért, hogy megmutassam, hogy vannak a dolgoknak következmény, és megüzenjem neki, hogy lesznek is még. még Végülis egy végrehajtó el. ilyenkor hogyan jár el? Hát meg fogja aztán levonni a, a, a a számlájáról. Tehát, tehát nem kisztett neki a jó ember, akkor ugye a, a számlájáról és akkor azt hogy ha nincsen számlája, akkor vagy elmézel vissza tégét, nem tudom, hogy a Bayer magától 379 forintjába került uh, Bayer Zsoltnak. Um, érzette bármilyen elégtételt akkor, amikor ez a számlájára megérkezett? Még a számlámra nem érkezett, ugye csak a végrehajtó értesített róla, hogy már nála van a pénz, de hát úgy öröltem neki, hogy akkor ezt elkészítem, most nincs okon kételkedni, hogy ez meg fog érkezni. Természetesen, tehát az elődiak... Ez ezen, hogy, ezen mennyi van, ideig ül a végrehajtó, vagy ez hogyan van? Népiország, azt kérdezem öntől, hogy ha az embernek igaza van, egy olyan történetben, vagy önérzete van, ez nem ugyanaz, mint ebben a történetben, egy bírósági ítélet mennyire reparál? De én nem azt kérdezem, én azt kérdezem, hogy akik megittak, itták Bayer Zsolt szavait, és nagyon tetszett nekik az, amit írt nekik ez a lókötő. Ezt én kedvesen mondtam. Hogy vajon elszégyelték e magukat azt követően, hogy az igazságra felkent bíróság, illetve a végén a kúria azt mondta, hogy gyermekeim, ezen ne kacagjatok, ez rossz víz volt, és a rossz víz büntetése nem egy pofon, nem egy nátpálca, nem a való eltiltás, hanem költségekkel együtt 379 ezer forint. Vajon ha a kettőt kivonjuk egymásból, nullát kapunk, vagy mit kapunk? A általán emberek nyilván nem fognak máskodik gondolkodni, de úgymond a nagy sebezhetetlen és sérhetetlen Uh, némbuszt lehet, hogy egy picit csökkent. Azoknak az embereknek, akik viszont nem, uh, nem a feltétlenül idei Bája voltak uh, sőt, akik nem értenek egyet vele, nekik viszont egy fontos üzenet, hogy igenis lehet elérni uh, következményeket. Hát az, az üzenet üzenet kérdésem valók, van. Az egyik az, hogy amikor én ezt a történetet olvastam, akkor azon gondolkodtam, hogy... Nem az a legény, aki adja, hanem az a legény, aki állja, és ebben sok igazság van. Én Bajel Zsoltot felszínesen ismerem, te ismerem, beszélgettünk egymással, és ha nekünk lenne valami privát viszonyunk, akkor azon kívül, hogy azt mondanám, hogy hát az, amit mondtál, az nem az én ízlésemnek való. Ha a bíróság így dönt, biztos, hogy azt mondom, hogy annak tegyél eleget, mert nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Tehát ha ezt meg tudtad írni, akkor ájod a következményeit is ha nem állod. És ezzel hosszan gondolkodtam, tehát mire idejöttem a stúdióba, 7 óra, 5 perckor is azt mondtam volna, ha fölveszi, én azt gondolom, hogy ez hitványság. A hitványság az nem egy jobboldali fogalom. A hitványság az nem egy baloldalhoz köthető fogalom. A hitványság az egy emberi dolog, ami nem kell, hogy az embert jellemezze, ha valaki egyszer hitvány, nem biztos, hogy máskor is hitvány, bár maga a hitvány az egy sokszorosító. Tehát ez nem arról szól, hogy az egy, az egy véletlen dolog, avval óvattal kell bánni, már magával a, ki, a kifejezéssel, különös hogy aztán illeszekint beperelve. De szerintem, aki nem állja annak a következményeit, amit tesz, az ebben az esetben azért nem gyengeség, és nem gyávaság, mert ez egy más közegben van. Ezt a hitványságot, ezt nem érzékeli az a közeg, amelyhez egyébként tartozik Bajer Zsolt. Én azt gondolnám, hogy a hitványság megítélése az nem pártpolitikai kérdés. Vagy tévedek? Az ő követő, ugye fanatizált emberet, és nyilván egy fanatizált ember az nagyon sok mindent uh, De Orbán nem hívja föl, vagy bárki más is azt mondja, figyelj, ha vesztettél, fizest ki. Én, én mondom az előbbiek alapján én értem, hogy ő miért próbálták csinálni. Tehát ő itt vesztett akárhogy is, hogy kicsit perc, háromszátes forintot, ugye mit, mit módosít rajta, ha nem fizet? Tehát érti, azáltal nem lesz egy ludas Matyi az emberek szemében. De ő az 5 forintos ugye gyakorlatilag engem tovább gúnyolt volna. Továbbal tovább nem jött be. Hát ez nem jött be. Ugye, ami után, igen, az egy érdekes dolog, Hát odáig elment, mert volt egy olyan momentum is, ez már talán nagyon volt ennyi a sajtóban, hogy amikor már megvoltak ezek a üzenetváltások, hogy a legvégén, hogy ugye ő legyen az utolsó szó, azt mondta, hogy hát az, csak a képviselő társai ezt megcsinálták, és ők letették ezeket a pénzeket a képviselői irodaházban, a portán, és ott van, és hogy ő teljesített. Persze semmi nem volt igaz, objektíven lehet állítani, ugyanis a képviselői irodaházban a, ugye a port nem portás van, hanem ott ugye a, a, a parlamenti hát. őrök vannak. És a parlamenti őrök szigorúan, a legszigorúbban ki van nekik adva, hogy itt nem vehetnek át, tehát itt nem vesznek át, Csomagot, itt nem portcársok, oda nem lehet letenni hozzánk e, a, a portcárra semmit, hanem, hanem, hanem azt, azt nem fogadják el. Ehhez képest ugye ennyibe van hogy nem tudom, mire számított, hogy a de ennyibe maradt. Utolsó, dolog, utol, utolsó kérdés. Most hirtelen dimenziót váltok, lehet, hogy rosszul teszem, de megteszem. Ha ebből a történetből indulunk ki, és én azt kérdezem Öntől, hogy tételezzük fel, hogy nem a kúria, hanem a nép ítéli arra 2022-ben a Fideszt, hogy elviselje, hogy vesztettek. A vereségük nem 300 ezer forint lesz, meg végrehajtási költség, hanem egészen más. Bajon a kettő párhuzamba állítható, vagy sem? Legalábbis összefégg. Ugyanis ugye ezeket az embereket azért hejárkodik. hát A Bayernnek a dolga, hogy a leg de én ezt értem, leginkább. tételezzük, a kérdés nem ez. A, a kérdés az, hogyha a nép arra ítéli a Fidesz, mint amire a kurja ítélte Bajer Zsoltot. fogadni, Erről azért, hogy mink És ha nem, nem fogadja el, az miben fog jelentkezni? Hát Vizionálja ezeket, ezt! ezeket az embereket hergelni. Tehát ilyenkor ugye nem De mit fognak csinálni? Azért. Hát ez gyakorlatilag ugye az, hogy lesznek, mert már láttam ilyeneket, hogy voltak ilyenek Lesznek ugye betárazva kvázi ö, ö, műcsalások, tehát ugye a Fidesznél lesznek ilyen ö, bizonyítékok, hogy hú, az ellenzék mennyit csal, hogy ebben a helyzetben az ellenzék, hogy bármit is elcsaljon megvesznek ezek, és akkor utána ugye jönnek majd a, a felhelkelt emberek, felhergelt emberek, vagy ha nem a csalás után, és azt is, azt is nagyon jól kell látni, az ellenzéknél tanulni kell. Akkor a Fidesznél ott lesz ugye ugyanez a propagandagépület, tehát a Változás másnapján ugyanez a propagandagépület, az irgalmatlan sok eh, lopott. Ön úgy gondolja, hogy nem lesz, békés hatalom, ha el fogja kezdeni, nem lesz békés hatalom átadás, hogyha nyer az ellenzék? Én nagyon sokat gondolok, hogy én nagyon remélem, ahogy a Fidesz látja azt, hogy volt pár olyan ország, ahol, ahol uh, volt váltás, és ahol utána megpróbálta ugye, a Fidesz eljártani, hogy hát itt a csalások voltak. Sőt, nem menjünk nagyon megsére, mert a Trump uh, helyzetnél is, ugye, amikor a Trump ott leváltozták, ő is próbált ezt a uh, csalást mondogatni. És ez, ezekben az esetekben ez nem... Nem ennyi külföldre, átadja békésen, vagy mit gondol arról, hogy mi lesz egy év múlva Magyarországon? Nem Franciaországon, nem, nem ez Egyesült Államokban. Nem látok a füzet épe egy reális volgatóként gondolom, hogy és azt fogja mondani, hogy az ellenzék csart, ha viszont nem is ez fontos. Ha viszont nem, akkor is ott a propaganda értem, de nem egy ezt kérdeztem. Azt kérdez... de ez, de ez nem... Ne haragudjon, de ez most nem ez... érdekel. De Ez nem Ez most nem az önlogiká és az én műsorom. Azt kérdezem öntől, hogy a végrehajtó, ha így alakulnak az események, 2022-ben, ki lesz? A katonaság, a rendőrség, vagy a nép az utca? Valószínűleg, vagy remélhetőleg ugye mindegyik. Tehát az, aki ugye helyre ezt a dolgot, reméljük, hogy, reméljük, hogy mindenki, reméljük, hogy a, akik látják a igazságot, azok sem engedik el. És én nagyon remélem, hogy a, a gyakorlatilag a a, a bűnöldöző szervek, akiknek a, rend, vagy a rendszer tartó szervek, azok is felelősen foglalkozni Két, szám, kérdézem, két kérdézem, számot kérlek öntől. Az, az, egy, az egyik, hogy ma mit gondol egy tízes skálán, mennyire valószínű, ugye 5 nem lehet, mert az, bár 5 is lehet, mert az döntetlen. Uh, az ellenzék és a Fidesz-KDNP harca a mandátumokért hogy alakul? 8-1, 9-1... Vagy 8, 2, 5, 5, 6, 4, mennyi? Hát a a, a ugye ez illyekra, ezért föl a választásért értség. Ugye ez látszólag ugyanazon egyszer, mert Két számot nincs felgerik. többre időn. Két számot kérek. 5, 5, 6, 4, 7, 3, nem tudom, vagy azt mondjuk egy pasz. Azt tudom mondani, hogy látszólag 50, 50, valójában ennél okay. jóval eh, képes kevesebb. És ugyanez hogyan áll a békés hatalomátadásra? A... Abban bízom. Tehát, pidet akkor akkor mennyi lenne az esélye, hogy békésen állhatja. Ez a kérdés, a, a... igen. Hát, ezek tippelgetések szerintem 67% Köszönöm szépen, viszont hallásra. Néha még gyakorolni kell a beszélgetést. Abban a pillanatban, nem az ő logikája, abban a pillanatban valami egész más kezdődik. Az itteni hőmérséklet az nem elviselhető szeretném csak halkan elmondani mindazok számára, akik ebből nem sokat látnak. is Javis, ezek a Városliget ZRT vezérigazgatója van vonalban. Igen. Jó reggelt, azt kérdezem tőled, milyen irítség, nem irítség, vagy nem tudom, a megfelelő kifejezés van benne, hogy ma délután ötkor lesz egy séta, amelyet a Budapesti Fejlesztési Központ szervez e, a Városligetben, amilyen sétára én nem egyszer tettem javaslatot a Városliget ZRT vezetésének, de leginkább Bálászlónak, aki elmagyarázta, hogy ez mennyire jó ötlet, de mennyire kivitelezhetetlen elsősorban eh, amiatt, mert hogy egyébként erre milyen politikai erők hogy fognak ráugrani, és aztán a dolog teljesen kontraproduktív lesz, miközben egyébként az ötlet eredetileg nem Magyarországon, akár jó is lehetne. Nem tudjuk még, hogy a mai 5 órai esemény hogy alakul, ha holnap kérdezném, akkor már esemény utáni tabletta lenne, de ez most egy esemény előtti, nem feltétlen tabletta, és te pontosan tudod, hogy én miről beszélek. Én pontosan tudom, hogy miről beszélt, és azt gondolom, hogy organikusan eljutottunk oda a Városviget fejlődésébe, hogy már van légy jogosultsága egy ilyen sétálnak, történelmi emlékhelyekre is csodálatosan ki lehet sétálni és meg lehet csodálni a pákozdi csatának a helyszínét, de nem biztos, hogy a csata csatak is közepén szerencsés lett volna arra sétálni úgyhogy amikor a gondolat eredetileg, eredetileg fölmerül, akkor, az, akkor, azért, akkor azért háborús állapotok uralkodtak a városligetben, legalább így egymás között ismerjük be amikor, minimális aggodalom sincs benned? Itt, itt, tulajdonképpen azon kívül, hogy tőled hallok először erről a mai 5 órás sétáról, így most egy picit nőtt bennem az aggodalom, de ezt leszámítva egyébként, e, egyébként nincsen. Tekintve, hogy a ligetnek a jelentős része most már e, szabadon nyitva van, bárki bejárhatja, és gyakorlatilag akkor sétálhat ott, amikor szeretne, úgyhogy én azt gondolom, hogy akik a véleményüket pozitív vagy negatív módon szerették volna kifejezni az igetszel kapcsolatba, azok az elmúlt időszakban már bátran megtehették. Uh, mint tudjuk, nekem alapvetően a szerencsés és az Isten a stratégiai partnerem, bár evel óvatal kell bánnom, mert ők nem biztos, hogy szeretik, hogyha néven nevezem őket, és ezt csak azért mondom, mert valószínűleg nem véletlen, hogy tegnap vagy tegnap előtt összefutottam Komáromi Gergővel az Elevent Centerben. Uh, ő nem ismert, meg én megismertem uh, a hátán egy egészen picurka gyermekkel, és átfutott a fejem mindaz, ami komára végig és engem műsorilag összekötött. Végül úgy döntöttem, hogy nem jó pofáskodom, és nem mentem oda hozzá, de úgy elhelyeztem a Ugye Volt szerencsém ezt a műsort nem hallgatóként, hanem tulajdonképpen bizonyos értelemben résztvevőként végighallgatni, majd ha egyszerre a. Városliget megújulásának történetét megírom, és ezzel foglalatoskodom egy sötét téli estén, egy kanapé mellett, akkor, akkor majd azért erre röviden ki fogok térni, azt hiszem. Természetesen nem azt mondtam, hogy ő most gyerekezik a Városliget helyett, mert a fafej nem vagyok. Én csak elmeséltem, hogy mit láttam, és mi minden jutott az eszembe. Én azt gondolom egyébként, ez egy, hogyha nem konkrétan, hanem szimbolikusan kellene azért egy mondatot erre euh, reagálnom. Én nagyon bízom benne, hogy a nagyjátszótérnek az árnyékos, fáktól nem megtisztított részén előbb vagy utóbb euh, ő is megtalálja a szórakozást, de ha ő nem is, akkor a gyereke mindenképpen, nagyon sokan vannak akik féltették a ligetet, az elején valódi félelem volt bennük, nem politikai motivációtól vezérelve jöttek ki a ligetbe. Attól féltek, hogy itt tényleg vannak emberek, akik nekiesnek a rondó környéki nagy platánoknak, és ezeket kiírtják, és őket meggyőzte a valóság. Nyilván, akik valamilyen egyéb ellenérzéssel viseltetnek, akár a beruházás szponzora a magyar kormány, Akár a beruházó, akár az én személyemmel kapcsolatban az ő meggyőzésük az egyen nehezebb csaladat lesz, ha egyáltalán meg tud történni. Nem is gondolom, hogy Steve Jobs-nak tulajdonított mondásban van, ha azt szeretném, hogy mindenki szeressen minket, akkor inkább fagyaltatárul, mert városligetet fejlesztenénk, mert nem is a városliget kifejezést használta az Apple alapítója. De én azt gondolom, hogy az is sokan vannak, akik megnyugodtak a felől, hogy a liget nem veszi el liget jellegét. Um, amikor az ember, ugye hát nekem volt egy édesanyám, aki álltak szeretett, és biztos szeretett, de a hibákra sokkal nagyobb figyelemmel volt, mint a pozitívumokra. Azok, ha voltak is, azok nem azokat nem sorolta úgy, mint a negatívumokat. A mi kapcsolatában ezt te permanensen érezhetted, vagy legalábbis remélem, hogy érezted, de nekem, mint a Városliget anyukájának, ilyennek még úgyse tüntettem fel magam, Köteles, összegyűjtik azokat a negatívumokat, amelyek vagy eljutnak hozzád, vagy sem, és amelyek nem az egészet fémjelzik, de mégis árnyékot borítanak rá. Ugye van egy pozitív kampány a Városliget Facebook oldalán, a Liget Budapesten, ami ugye arról szól, hogy hogy újult meg a futókör, és hogy ott, hogy ott ki mindenki fut rajta, és mennyire pozitív élmény szereztek. A ligetvédők oldalán pedig van valaki, aki nagyon objektíven a dolognak csak az, a, van egy-két fotó is, amit mellékel és a kérdés az, hogy amit ír, az igaz-e, miközben egyébként felemlejti ezt a pozitív kampányt, és arról beszél, hogy bár így lenne. Azt írja egyebek közt, a pálya kialakítása eléggé abszurd. A pályát belevezették a kressparba fákat és bokrokat vágtak ki miatt a 25 ATR-ről jutott két kilométerre azaz 80 méterenként valami akadály van a futóknak, és ezt egybeveti a Margit-szigeti helyzetekkel, vagy helyzettel. Meredek a lejtő, a vakok kertje és a kresszpark között, emiatt nehéz a tempó tartása, sok helyen egyenetlen a felszíne a guminak. Aztán írja, hogy igénytelen a kivételezés, nem egyformán kemény vagy puha, nem érti, hogy miért különböző keménységű a gumi, de ami ennél nagyobb jelentőséggel bír, hogy a gumifelszín elkezdett repedezni, és sok helyen a gumi felsőbb rétegei kezdenek leválni az alsó rétegekről, olyan, mintha légbuborékok keletkeztek volna a rétegek között, majd később azt írja, málik a pálya anyaga, elszomorító volt ezt látni. A 200-as pályánál van egy ivókút, melynek lefolyója már hetek óta eldugult, pontos idejét nem tudom, hogy nyitották meg a csapokat, de azt talán három hónapja üzemelhet. Ez idő alatt a víz a pályára folyt, és elkezdett bealgásodni, ez eléggé csúszás veszélyes, és mellékel hozzá fotókat is. Miközben nyilvánvalóan bánt téged, hogy nem a pozitívumokat sorolja ő, vagy nem a pozitívumokat sorolom én. Azok az észrevételeket, amelyeket XY tett, akinek nem ismerem a nevét e, és a nemét sem, ezek helytálló problémák-e vagy sem, és mi a, teme, mi a teendő? Én nekem volt módom utoljára a körbe futni a futókörön, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy összességében egy jó fitókörről beszélünk, de ettől függetlenül én nagyon örülök, hogy a mi beszélgetésünkben időről időre ezek a kérdések előjönnek, és szerintem te is, és talán az állandó hallgatók is tapasztalhatják, hogy én nem valamiféle kincstári optimizmussal, vagy kötelező vitatkozási kedvel állok ezekhez a kérdésekhez, tehát te abban az esetben, hogyha bármilyen észrevevőnek kommentáljon bármilyen oldalon, a legszerencsésebb egyébként, hogyha közvetlenül a Liget Budapest ügyfélszolgálatára ír, milyen honlapon nagybetűkkel szánt van, ezeket az észrevételeket alapvetően köszönjük. Én azt szeretném, hogy jó Ligetünk legyen, hogyha közpénz milliárdokat költünk el valahol, legyen szó kulturális intézményről vagy parkfejlesztésről, akkor azt gondolom, hogy ennek jó minőségben kell megvalósulnia, hogyha ez valami oknál fogva nem történik meg, több, több száz vállalkozóval, és az ő több ezer halvállalkozójuknak a nyugodtan mondhatom több tízezer munkásával dolgozunk együtt. Mondjuk mondjuk egy titkos példát a Millennium Házának a e, nyilászáróit e, egy a közleszerzésen nyertes csapatnak, a két halvállalkozója rakta be. Négy brigáddal dolgoztak, és egyszer csak azt vettük észre, hogy az egyik nyilázáró kontingensnél jobban szökik a meleg, mint kellene, ezért fülkamerákat kellett kivinnünk, és minden. És kiderült, hogy ugyanazokat a nyilázárókat, ugyanazon tervek alapján voltak brigádok, akik jól telepítették, és voltak brigádok, akik nem Ó, telepítették. Mi a helyzet a futókör is kritikájával? Szerintem a futókör a helyszínválasztásával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon hosszú konzultáció előzte meg, hogy melyik az az optimális nyomvonal a városligetben, amit a legtöbben használnak, ami a legjobban elérhető, és ami a legszélesebb öm, öm, körök számára biztosít megfelelő futási lehetőséget. Szerintem ez jól lett kiválasztva, ezzel hitetkoznék. Ez szerintem egy jó hely. Tekintve, hogy a liget alapvetően adottságainál fogva nem kizárólag a futók megkája, ezért nem csináltunk zárt futófolyosókat, folyosókat, organikusan szükséges, hogy helyenként utakat, olyan helyszíneket... Oké, okay. mi a helyzet visszik, a keménység különbözőségével? Én olyan mértékűt nem tapasztaltam, mint ahogy ezt a kommentelő alapvetően kiemeli, de ettől függetlenül a kollégáim folyamatosan monitorozzák. Most, hogy beszélünk erről a kérdésről, én erre külön rá fogok kérni, hogy az üzemeltetési csapat... Mézzen utána, és természetesen tekintve, hogy még a kivitelezőnek, aki ezt kivitelezte, garanciális fenntartási kötelezettségei vannak, hogyha bármi ilyen típusú, akár használatból, akár túlhasználatból, akár alulhasználatból, akár bármilyen más módszer eredő probléma van, akkor ezt ki fogjuk javítani. Mit tapasztalsz a mállásról, tehát az anyaghibáról? Én nem látom, hogy annál lényegesen nagyobb ö, lenne, mint amekkora a, a, egy természetesen egy futókörnél, ahol egyébként ténylegesen használják, bár az utóbbi években kevesebbet járok 400-as pályákra és nézem meg, de összességében az biztos, én háromnak futottam a Margit-szigeten, tegnap a, a, a Városligetben, azért a Városligeti pályának a minősége szignifikánsan jobb, de nem a Margit-szigetinél kell jobbnak lenni, hanem objektíve kell jónak lenni. Ivókutak, algásodás, átfolyás, ez fényképet is mellékelt, Nem tudok ebben a másodpercben erről a problémáról, utána fogok nézni. Ivókut, ivásra és ne pedig algatenyésztésre szolgáljon, úgyhogy ha van ilyen probléma, akkor ezt természetesen javítani fogjuk. Azt kell látni, hogy nekünk van egy relatív nagy létszámú karbantartó csapatunk, Tisztességes szakemberekkel rendes vakonnadrágba folyamatosan járják a Városligetet, monitorozzák a problémákat és javítják az összes ilyen problémát. 99 hektáron évi több millió látogatónál sajnos természetes, hogy van, ahol nagyobb terhelést kap a liget, van, ahol kisebbet. Minden reggel a nagy játszótéren átnézik a játékokat, mindig vannak okay. leszakadó hinták, de mindig vannak különböző van. problémák, javítsuk őket. Nem egy Facebook oldalon foglalkoznak a műsorommal, amelyekkel kizárólag azért tartva a kapcsolatot egy tízes skálán, alapvetően ma már egy kettes lelkesedéssel, de egy kettes lelkesedéssel vagy alapossággal mindenképpen. Hogyha netán ott olyasmit tapasztalok, anyagmállás, akkor arra reflektálni tudjak. Sajnálom, hogy az a közeg ilyen, és azt is tudomástól veszem, hogy ők ott dorbézolnak, és ők egyébként ezeket az észrevételeiket közvetlenül 98%-ban nem teszik fel. Analógiaképpen használtam ezt a példát. Mennyire jellemző az, hogy ugyanez az ember, aki ezt megírta, és aki teljesen normális hangnemben írt, akár csak az a hölgy, aki egy elapadt Kútról számolt be, és amely történetet mi végigkövettünk a Kejfei Ancsiban, megtalálja a Városliget Zrt-t, vagy annak valami leánycégét, és ott tegyen bejelentést, nem feljelentést, hanem azt, hogy ő ezt tapasztalta, és csak azért írt, hogy neki és másoknak ez a szolgáltatás magasabb színvonalon álljon rendelkezésére a jövőben, annak mi jó a kérdés? Annak érdekében lehessen ott a helyzetet reparálni. Jó a kérdés. Téged is, és mindenkit szeretnék megmutatni, hogy egyébként ez a normalitás, tehát ez a hétköznapokban abszolút működik. Rendszeresen kapunk észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, illetve az ügyfélszolgálati e-mail címeinken bejelentkezésre én. Arra bíztatom a kollégákat is, hogy böcsülettel ezeket postafordultával próbáljuk megválaszolni, mindenkinek mondjunk el mindent, és a jogos észrevételeket pedig beépítjük a megújítási, felújítási és átalakítási programunkba. Úgyhogy nagyon sok ilyen érkezik egyébként, Számtala, tényleg számtalan kérdés, ebből tanulunk mi is, és ezek azok, amik beépülve remélem, hogy egy olyan ligetet tudnak létrehozni, most nem csak fejlesztési, hanem üzemeltetési oldalról, ami összességében mindenki számára élhetőbb és jobb. Ezzel az első félévi együttműködésünk, ami a Városligetet illeti befejeződött, a második félév valamikor egy olyan 9-10-8-10 hét múlva folytatódik. Én mindenféleképpen beiktatnék valamikor itt a közeljövőben, június végén, július elején, egy találkozót házhoz megy jelig de találkozhatunk ott a mamut környékén is, ahhoz szoktunk. Bárhol örömmel állok. Én nem, nem, nem, nem, nem, nem Isten szerintem. is ne rendekezésre, találkozunk. Fedérzeten leszek, úgyhogy... Jó, köszönöm, köszönöm szépen, és kellemes. Ha, nem a jövő, ha jövő után helyetet választod, akkor el kell jönnod a Bodrogra, kenőző belem és a nagyobb nem a fiam, most... de az összes többiben a, a... vagyok. Igen, én egy kirbótot kormányoztam egyszer, a soha többet nem engedték meg nekem, úgyhogy nem akarnám elrontani a nyarulásatokat. Szia! Szia! Györgyjevics Benedeket hallották. Őriás, Balázsok. Fiala János hogy csak közben átültem. Hány órakor feküdtél? Hát olyan hajnal kettő. Igen, igen. Mostanában gyakrabban előfordult, hogy riportalanyok nem vették fel a telefont, és látva a fényképet, ami a szorkolói zónában készült, aggódtam, bár te híresen fegyelmezett vagy, de attól még bár egy fegyelmezett ember is el tud aludni. Igen, de hát természetesen éppen tartottam, hogy reggel vannak a szokásos beszélgetésünk. Ráadásul, ha jól értem, akkor most egy hosszabb nyári szület van, úgyhogy Igen. témák is vannak egy... semmiképpen a... Azt nem mondom, János, hogy nem tudtam volna haludni. De jó reggelt mindenkinek, ügy, hogy de, hajrá a magyarok fantasztikus voltam no, az. Igen, az hát erre nem tudok más mondani, hogy té tényleg az volt. Tehát azt az kell, hogy mondjam, e és ahogy én tapasztaltam, mert ugye nem voltam ott a fényképek alapján, e egészen elképesztő hangulat volt abban a szurkolói zónában. Te, én két meccset végig toltam a Puskás arénában, ugye a portugálpakját, és most a szurkolói zónában mindenhol káprázatos hangulat Ugye a Puskásban a két magyar már sem volt 120 néző, abból több, mint 100 magyar. Nyilván én elfogult vagyok, benne dicséri a saját lovát, de azért marha jó volt megtapasztalni, hogy az, amit évekkel megállomottunk, mondjuk Puskás arénában, és azt mondtunk, hogy legyen egy ilyen szergeteges hubba a stadion, és egyébként több, mint a réna, mert azért más dologra is alkalmas, hogy több mint stadion, de az, hogy a lelátók közel vannak, hogy az a meredegség, hogy a hangvetőként is szolgáló tetők, micsoda atmoszférát és intimitást szinte közelséget a pályához és egységet a csapattal meg a szurkolók között tudnak teremteni hát. Ez Ebben nem, nem fogok vele vitatkozni, már csak azért sem, mert a személyes élményeim is pontosan ezt mutatják. Amiben én felszoktam ajánlani a segítségemet, az nyilvánvalóan a kommunikációt, de nem a kommunikációnak az a része, hogy hogy lehet egyébként egy romlott ételt jól becsomagolni és eladni, hanem hogy mi mindent kell annak érdekében tenni, hogy a kommunikációra ne háruljanak olyan feladatok, amelyekkel leplezni kéne valamit, ami egyébként nem pozitív. Az egy óriási kérdés, és hát ugye még évek kellenek hozzá, hogy vajon mindaz, ami a Duna arénával, vagy a Puská stadion építésével volt kapcsolatos, majd azt követően, hogy ezeket az intézményeket átadták, vajon az, ahogy működnek, azok tudják-e felettetni, tudják-e eliminálni mindazt, ami az előtörténetükben volt, amire nyugodtan lehet azt mondani, hogy de hát drága fiala, ezeknek semmi közük nincs egymáshoz, de te pontosan tudod, hogy miről beszélek, is mindennek van egy elévülési ideje, mindennek van egy amortizációja, egy emlékezet amortizációja, mindenben kapcsolatban ott van a felejtés, amiben az ember egyébként az aktuális élményeire hagyatkozik, és nem a múltra, miközben mindenki tisztában van azzal, és az újságírók előszeretettel élnek is vele, hogy közben előásák azokat a cikkeket, és Füriyes Balástól, Fiala Jánoson keresztül, nem feltétlen F-betűsöknek is, az orruk alá dörgölik az, hogy de hát azért annak idején, amikor ez az egész létrejött, akkor fiala vagy fürjes eltárs lehettek volna ilyenek meg olyanok, és akkor különböző dolgok hangzanak el. És ezt csak azért mondom, mert hogy én a portugál magyaron voltam, ahol ugye elúszott a továbbjutás, hiszen ahol döntetlen lett volna, ez itt ugye a történelmietlen. én csak azt tapasztaltam, hogy én ugye nem először voltam ott, hanem sokatszor emberek, mintha a grenkenyomba lettek volna. Tehát ugye a grenkenyomban van az, hogy az ember egyszer csak az, hogy tehát hogy, hogy ilyet, ilyet az Isten tud teremteni, hát ezt nem az Isten teremtette, hanem emberkezek, el voltak ragadtatva, üres pályákkal fotóztatták magukat, és eszembe jutott, hogy vajon meg lehetett volna -e úszni mindazt, ami előtte volt? Hát ez egy jó kérdés, de, és van, amiben egyetértek van, amiben e, vitatkozom neved. Először is, ha valaki igazán érdeklődik a város és a építészet iránt, akkor azt javaslom, hogy menjen el a könyvtárba és keresse meg azokat az újságokat, magazinokat, azért már voltak akkor, 19. század, vége, századforduló, amik mondjuk mondjuk csak két épületet az opera, vagy az országgyűlés, két büszkeségünk, ugye nem sokára befejezzük az opera felújítását, akkor kosúteret, e, országházat felújítottuk az elmúlt években. E, hát ami ott volt, az még azt is lehetne hogy egy kis ahhoz képest, ami, ami, ami itt van. Tehát ott a csalás, az építész azon építészek közötti e, e, irítkedés belharc, korrupció volt ott minden. Tehát nincs olyan nap alatt. Nem tudom, hogy ezek elkerülhetőek. Itt is én azt látom, hogy abban neked biztos, hogy igazad van, hogy miközben csináljuk a dolgokat, menet közben lehetne több figyelem, energia, kreativitás, meg proaktivitás a kommunikációban. Ezt én a saját bőrömön tapasztalom, nyilván lehet, mindig lehet többet meg jobban dolgozni. Amikor az embernek elég sok minden feszes feladata van, és akkor szerintem jó, ha azt első helyre, hogy csinálja meg a dolgot magát és nem jut, sokszor nem jut elegendő figyelem és energia a kommunikációra. És az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, hogy én nagyon várom már, és akkor most itt, ha fogalmazhatok, így fialán keresztül felajánlom ennek a sok kritikusnak, kerestem a szót, de inkább, inkább találtam egy ilyen neutrális kifejezést, akik itt tücsköt, bogarat, meg hetet, havat összehordtak az elmúlt években, döntően ellenzéki politikusok, a puskásról, most beszéljünk konkrétan erről mégiscsak csak puskás arénáj építéséről, hogy egyszer üljünk le, és bármilyen nyílt vitát vállalok. Jöhetnek többen is, sőt, lehetnek sokan egyenlen, ellen, fölkészültek, beszéljük végig az összes kérdést, mert a puskás aréna szerintem az elejétől a végéig, egy, egy Mond, nem Mondhatnám Gyurcsány Ferenc történet, után, Amit bárcsak hogy így csinálni. Én tökéletesen értem, és ha rajtam múlna, akkor ez létre is jönne, de Gyurcsány ferenc én szabadon, nem fogom azt mondani, hogy Lári Fári, hiszen pontosan a veled folytatott beszélgetés előtt beszélgettem Györgyevics Beredekkel, és ez a két más után számúra nem tanulság nélkül való, mert hogy te mennyire igazat mondasz, az onnan derül ki, hogy ma délután 5 órakor lesz egy Városliget bejárás mindazok számára, akik regisztráltak az autómentes Városliget oldalon. Egy olyan Városliget bejárás, amit én György Benedeknek és Bán Lászlónak egy sor alkalommal javasoltam, természetesen nem autómentes Városliget, hanem a Városliget projekt egyéb projekt elemei kapcsán, amire azt mondták, hogy fia lesz kurva jó, meg izé, de nem aktuális. Politikusok, pártok, ligetvédők, ebből botrány lesz, ezt nem lehet jól megcsinálni. Nem konzultáltál velem, nem kérted ki a véleményemet, én most itt adásban beszélgetek veled erről, miközben a Bence tőlem tudta meg, hogy ez ma lesz te nagy valószínűséggel nem tőlem tudod meg. Azt kérdezem tőled, hogy mind az, amit korábban Bán László vagy György Javis beledek mondott, és azt is el kell mondjam, hogy a Györgyev ma azt mondta, hogy ő, ezt, ő ennek azért is örül, mert szerintem megéret már az az idő, hogy, vagy megérett rá az idő, hogy egy ilyet problémamentesen lehet se lebonyolítani, nem mondtam helyszínt, nem mondtam semmit se, ezt te fogod vezetni? Nem, ezt a BFK Vitézi Dávid csapata vezeti, akikkel veszelt, ugye ő... Okay. közelében repülünk a miniszterelnökség Az a kérdés, e hogy mindaz, amit én körítésképpen mondtam, vajon a vitézi milyen mértékben van tisztában azzal, hogy ott feltűnik ZGD, nem... és nem arról fog beszélni, hogy hogyan lesz autómentes, hanem hogy ez az egész abszurdon. Szerintem érdemes ezeket a kockázatokat válni. Természetesen ez Dáviddal közösen döntöttük el, hogy ugye van egy arról, hogy a Liget program, amit tényleg nagy vitákat generált, visszautalva, amit az ország hátról meg az operáról mondtam, elkerülhetetlen, hogy az ilyen markáns, karakteres városépítő beavatkozások, városépítő munkák hullámokat generáljanak. Ez a világon mindenhol ott van, és ma pedig évtizedekkel, évszázaddal később, több mint egy évszázaddal később büszkék vagyunk az operára és meg az országgyűlésre. Én nagyon bízom, hogy a Liget is ide fog jutni a saját. Munkáim során is tapasztaltam ezt e, már. A, a Kavicsnak nevezett Budapest Arena, Paplászló Aréna, amit a BS leégése után építettünk, mert az volt az első városépítő munkám. E, én emlékszem jól, mert érintett voltam, hát csináltam meg rajtam, köszönülték a nyelvüket, hogy, hogy micsoda e, vitákat megszétik át, váltott ki meg Jusz Lászlótól, kezd a másokon át, mennyi mindent kaptunk. Uh, főleg amikor 2002-ben kormányváltás volt, ma pedig már több millióan volt, mikor ott az évek során is mindenki büszke rá, és a kortás épít építészeti alkotások egyik legkitűnőbbineként tartják. Nyilván, tehát én azt gondolom, hogy kell, az biztos, hogy ezt mi is tanuljuk, és talán akkor a, a veled való beszélgetéseknek is köszönhetően van bennünk valami tanulókészség, hogy érdemes ezeket a kockázatokat találni. Hát, bennetek... lehet, lehet, hogy oda fog jönni valaki, és lehet, hogy egész másról nagyon kultúráltan, vagy lehet, hogy nem annyira kultúráltan fog beszélni azon a fórumon, aminek a tárgya, amit arra hívtunk össze, hogy éljünk. folytassunk párbeszédet az autómentes városégetről, hogy amikor a léget majd kész lesz, akkor az valóban a pihenni lágyók és sportolók sok ég kap, a budapestiekén és, és szüntess meg a topáját a kellős közepén, az a Az igazság az, hogy euh, nagyon nagy kíváncsisággal nézem, néztem, és fogom nézni, és a beszélgetéseinkben ez azért a hangomban nyugtass meg, hogy hallani a technologi turkolást. De. Min, hát, minden minden napod kéne, hogy legyen. Szóval ba, ba meg ki vagy cserélve? Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy sor elem hiányzik a beszédedből. úgy lesz -e ez szimpatikus az emberek számára az utolsó beszélgetés alapján, hogy azt fogják mondani, hogy a kurva életbe, ebben a palival nyilván... Csucsokába, hogy a én is ezt csináltam. Tehát... A, a, a, figyelj, a, ugye egy egészen más arcodat mutatod képviselőjelöltként, mint korábban. Nem gondoltam volna, hogy te ilyen mértékben tudsz erre ráhangolódni. Kicsit azért vagyok szomorú, mert hogy egyébként ezt az arcodat máskor is mutathattad volna, meg hát kérdés, hogy ez megmarad-e, meg hát az is, hogy mire vonatkozik. De milyen arca gondoskodás? Az Azt hiszem, majd meg azért a ne, ne, ne, abszolút, <gül> Nem Abszolút, semmi zsákba macska nincs árulva. Az, hogy te standokon emberekkel te nem voltál. A legjobb része az egy... Én értem, az, de az én szemembe te eddig nem voltál egy ennyire közvetlen ember. Arról nem beszélve, hogy a te stábodnak az az ötlete, hogy a legkülönbözőbb konzultációkat indítsátok, ahol egyébként a fontos dolgokban vehetnek részt az emberek, az egy nagyon jó ötlet. Két kifogás lehet ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy ezt máshol is meg kellett volna tenni. Másrészt, hogy a kérdések összeállításában azért tehát én valószínűleg más kérdéseket is fel tudtam volna vetni, és ez elsősorban a budai kérdésekre vonatkozik, mert ami például a Városliget autómentesítésére vonatkozik, az egy nagyon szakszerű, szinte minden részletre kiterjedő valami. A budai kérdésekkel ugye alapvetően az a problémám, drága, fűriás, hogy én azt azóta se kaptam meg. Ez egy nagy probléma, úgyhogy köszönöm szépen, hogy mondod, ezt SMS-t is kaptam tőle, kaptam tőle, talán a hétfőgén, hogy még mindig nem. Ez hiba, és nyilván itt a Fakriksznek az a feladató, hogy ez elérjen minden postaládában. Még nem értek oda, vagy nem a tökéletesen a munkájukat, úgyhogy ennek köszönöm én szépen. Ennek a a hiány, én ennek a hiányát nagyítottam volna ki belejött, hogy mi mindenre nem vonatkoznak a kérdések, hiszen egyébként az interneten... Ma... Először én személyesen fogok átadni neked még akkor a héten, remélem meg tudjuk oldani a budai kérdéseket. Ma például a köszönvényi úton a városága előtt fogok találkozni, a budai polgárokkal is beszélgetni. És Standolni. 5-7 5 vett, és én az első órában. Annyira nincs messze én ott veszek, A, gondolod. Bár azért a budai kérdéseknek kéne hozzám jönni, nekem a budai kérdések, de ez, ez apróság. Igen. De az igazság... Én, mondom, az... én szívesen elvittem. Egy, egy mondat még egy korábbi gondolatodra, hogy igen, tehát, hogy én, én abban is elég makacs vagyok, hogy és szerintem hosszú távon mindig megéri, de általában rövid távon is, hogy igen, párbeszéd, párbeszéd, és vita, és vita, és beszélgessük egymással. És ezért mi a részvételiséget az összes Budapest fejlesztési városépítő feladatunkban komolyan veszük, a Miniszterelnökség és a Budapest Fejlesztési Központ, Tüttéti Dávid és Somogam, és ezért konzultációk sorozatával fogunk jönni volt már a Galvani Hídról, van a városvigyáttal, vannak a budai kérdések, amit jelenleg ami az, az én ügyem. És igen, mi is tanulunk, mindegyik alkalommal utólag és le, leülünk, értékeljük, hogy hogy lehetett volna jobb kérdőívet, hogy lehetett volna több embert elérni, úgyhogy minden konkrét és szívesen fogadni. Ugye én a kritika oldalát erősítettem volna Kovács gergely a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökével, de a helyzet az, hogy Hát az a legegyszerűbb kifejezés, hogyha azt mondanám, hogy ő oda sem bagózott, mert miután ő hétfőn lett volna a Kéfejancsi vendége, és nem először már, mint az előkészítés folyamán elaludt, és én próbáltam vele valamilyen kontaktust teremteni, a tekintetben, hogy azon kívül, hogy ez nem szép dolog, de akarjunk-e más időpontot keresni. Én, aki egyébként azt feltételeztem, hogy szeptembertől akár hetenként, vagy két hetenként fogok vele beszélgetni, Hát ez el fog maradni, mert amilyen érdektelenséget és magatartást... Nem akarok vonatkozni, de lehet, hogy egy estimi műsor kellene minket vonatni, ez lehetséges, de akkor ö, neki azt kellett volna mondani, hogy neki az időpont nem megfelelő, ö, és ahogy te fölkeltél, és ahogy én felkelek minden reggel, tehát ebben valamelyest nem az én szerepem, hanem hogy a műsornak a jelentőség, akik ezt nézik, hallgatják, annak a lebecsülése van, és nem arról volt szó, hogy ezt lemondta volna, hanem hogy megegyeztünk, tehát aztán, ahogy viselkedett, tehát, én azt gondolom, hogy ha csak ő nem talál meg engem, én a két farkú kutyapárt után nem fogok egy uh, jótányit se haladni, nem sértődöttség okán, hanem egész egyszerűen az önérzetem miatt. 3%-ra mérik most uh, az IDEA és a Závec együtt a kutyapártot, Komáromi Zoltán tűnik a legesélyesebbnek, hogy ezek az adatok most mennyire mérvadóak, mennyire nem, ezt nem lehessen tudni de ugye a, az előválasztásból a kutyapártot kihagyták, vagy ők nem vettek részt mind a kettő egyszerre valószínűleg, e, így aztán e, előválasztásban a kutyapárt nem lesz jelen, hogy ez mit jelent majd az parlamenti választásoknál, az nagyjából tíz hónap múlva kiderül. Hát így van, én megmondom őszintén, ez, a, ez a nem hanem csak tényleg ez történik. Most egy, zajlik egy kaszting a ellenzéki oldalon baloldalon, ezt látunk már sokféle baloldali kasztingot, majd dűlőre majd, majd, majd jutnak, és akkor ott a, a után is, ahol én a hegyvidéken második kerületben nem indulok, lesz egy jelölt, meg lehet, lesz, lesz több is, már mármint, hogy vagy baloldali, és akkor akkor nekiugrunk, Én nem foglalkozom a, a baloldali jelölt kereséssel, inkább a budai kérdéseken, meg a budai polgárokkal összpontosítok. Tényleg az a helyzet, hogy Örülök, hogy azt látod, hogy ez, ez pozitívan élem meg én is temélyesen. Tehát tényleg nagyon jó kimenni az emberek közé, és persze van, hogy kapunk ideget, meleget, meg van néha ilyen, Még mondjam csak azért a de Budai meg a Pestinét változatosan ki tudja fejezni a véleményét, de hát ez a játéknak a része. Jó, figyelj, a, én, én nem, nem fogom kihajdni azt a lehetőséget, amit te lehetővé tettél a számomra. Mondd meg nekem, édes öregem, de igaz M szépen, mire valójában mi hatott tegnap úgy rád, hogy ma olyan vagy, mint aki kivagy cserélve. De mondd meg! Mi az? Én, én azt, azért, ugye ez egy, most egy súlyos dolgot mondott János, mert a, ugye, vagy most nem vagyok, hogy azonos vagy, a szavaim szerint korábban nem voltam szerintem a... Nem, nem, de én, én nem azt mondtam, hogy... ne kezdj el kötekedni, azt mondtam, ki vagy cserélve. Nem, nem ez egy gyönyörű magyar kifejezés, ilyenre akkor szoktak élni. Hát, nézd, a... nagyon, tehát tényleg felvillanyozó volt, tehát azért... És, és sok minden fő, és akkor az ember ilyenkor és azért is tekintem, hogy hajnal a hajnal kettőkorban egyrészt ugye hát, hogy ilyenek vagyunk ugye, ugyanazt, hogy a, a De mit meg, előtt, meg? Azt, hogy azért hogy, hogy azért csak-csak-csak történnek itt a dolgoknak. Tehát az, hogy ha tíz éve valaki azt mondja, hogy futball ebé lesz Budapesten, ha valaki azt mondja, hogy ennek a helyszínál a vadon a amit az UEFA meg a FIFA is most a világ egyik legjobb. Nem a legjobb, de az egyik legjobb. Hogy voltatok abban a Városligeti ízeben. 11, 11 -e. Azért tudom mondani, mert ez a magbefogadó képesség is. Tehát hát volt, sőt sajnos a meccs után, akik érkeztek azokat, már nem tudjuk be 11 ezer ember, és egyként. Tehát ez, jó, a, ez a focsánat a az hatalmas ereje, ez a vegység. Megszólítom a politikust, hogyha ezt most egy könyvnek vesszük. Ez az egyik. Nincs volt. külön politikus, mert, különös, mert e törölve, törölve. Tudod mit, átveszem a hangulatot de csak én is nagyon rukkoltam. Szóval az egyik oldalon van ez, és a másik Ugye, oldalon... Bocs, még utolsó mondat erről. Tehát, hogy az egyik, egyik szurkoló mondta nekem azt. Igen, kár, kár, hogy a focit, meg annyi minden mást, ugye Jó, most időre játszik. Becsüljük, becsüljük meg, meg. Van. Van becsül, meg van becsülve. Azt, Figyelek, az, bocsánat. Azt kérdezem, hogy ha ez, ha ez van az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig ott van mindaz, amiről neked valószínűleg tennap kevesebb tudomásod jutott, mert hogy másra figyeltél, a foci meccsre de ha mással nem, akkor sajtószemlével elég juttatták. Tudod-e érzékeltetni ennek a dualitását? A Müncheni stadion, a, a, a, a, a szivárvány szín, a Nayeren Orbán Viktor, aki nem megy el München, de elmeltett volna a szurkolói zónába például. Tehát ugye... Én a bőregebb Lüsszelben volt bánoszállt. Köszönöm. Értem, de el tudott volna jutni, Tehát, hogy mondjam, csak akarni kell. Tehát az a kérdés, hogy akarod-e érzékeltetni, vagy azt mondod, hogy fiala, a tegnap után hagyjuk ezt az egészet, nem, nincs jelentős. Nem, nem akarom, egyrészt nem érzem feladatomnak, hogy én itt most érzékeljek, vagy bármit megvédjek, de a, a, az. Érzékelés mondani, az érzékelés a sorsai feladat? Éppen, igen, igen, azt tudom mondani, így én idén leszek majd 50 éves évvégén, hogy haladok a, az életben, hogy egyre inkább, a, egyre inkább azt keresem, hogy a vagy vagyok helyett a, az éseket megtalálni, és azt látom, hogy ez azért is célszerű hozzáállás az élet dolgaihoz, mert, mert az élet az nem, nem, nem vagy vagyból áll. Tehát, hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor egymással harcoló részigasságoknak is megvan a maga igazsága, és nem kell, meg nem, nem is lehet sokszor igazságot tenni. Tehát én nem, akarok, nem akarom, hogy csak az egyik van, csak a másik van. A mi életünk, magyar-budapesti életünk ilyen sokfényű, és ez mind benne van, és ez mindig mi vagyunk. Azt kérdezem tőled, azért neked ritka jó sajtód van, tehát azért a kormánypárti sajtó az elmúlt időben igen bőkezően bármint veled a szónak abban az értelmében, hogy mekkora terjedelmet biztosítanak neked nyomtatott és internetes sajtóban, vagy nem neked, de azoknak a témáknak, amelyek számára... Hát meg a kritikus médium is ugye a 24 ban volt egy tehát azt mondom, hogy aki engem megkeres, az próbál és ha érdekesnek találja leköző, de én bízom benne, hogy ez nem csak egyik vagy a másik irány hosszú felvezetés után rövid kérdés. A budapesti közlekedési helyzet, ami így a médián keresztül borzasztónak tűnik, én belőle keveset tapasztalok, mert a szó fizika értelmében az elmúlt időben csak hajnalban és éjszaka mentem át a hidakon és mentem Pestre. Nem, egyebek közt Elhittem azt, amiről beszélnek, és egész egyszerűen nem akartam magamat ennek kitenni. A kérdés az, hogy ez tényleg ennyire pokoli, ez tényleg ennyire a szervezetlenségnek a következménye, és tényleg lehet-e azt mondani, hogy amit tarlós idején volt, az jó, ami a karácsony idején van, az rossz. Mi a helyzet a hegyalja úti aminek következtében, tudom is én, siófokig áll a sor? Hát nézd, az egyik reggel a múlt héten, amikor ezt egy éjszaka alatt összebarkácsolták, akkor reggel korán reggel hívott a Dávid, vitézi Dávid, hogy ő is arra felé lakik, hogy beszámoljon arról, hogy itt tapasztal, és azt mondja, hogy te balás erről én se tudtam. És hidd el, ha én valamiről nem tudok, hogy történik Budapest közlekedésében, akkor arról senki sem tud. Tehát tényleg itt már olyan rekordot dönteni, hogy az a Viszézi Dávid, aki 14 évesen is fejbe tudta az összes ennek rendjét Budapesten, ő se tudott arról, hogy a hegy a teljesen váratlanul a lakosság mindenféle tájékoztatása nélkül, tájékoztató elterelő itt a kijelölése egyebek nélkül egyszer csak megbírják. ugyanakkor azért akarok óvatosan meg egy kicsit távolságot a Tiszteletben tartom, tartjuk azt, hogy a budapesti közlekedés megszervezése a teljes egészében a szükszolgármester feladata, a lehetősége, felelőssége. A kormánynak ebben semmilyen kompetenciája nincs. Budapesti lapos, lakosként, bocsánat, hogy ezt mondom, szívok én is, tényleg néhány dolgot budapestiként nem értek. Miért nem lehetett a pandémia, minden volt van valami jó, miért nem lehetett a pandémia másfél évét felhasználni ezeknek a, a legalább a, a felét megcsinálhatták volna egyébként az összesek is. De ha a felét megcsinálták volna, már bejebb vagyunk, ha nem tették miért mindent egyszerre, ha mindent egyszerre miért nem dárták meg az iskolai címet, és miért nem lehet tisztességesen, előzetesen fölkészíteni, informálni a budapestieket a, a, a közlekedőket? Néha fél az égyunk, mintha minél rosszabb annál jobb. de ne, nem értem az egészet. Um... Csak halkan mondom, hogy azért, amit a média tisztességtelenségben politikai hovatartozás okán vagy attól független el tud követni, azt azért elköveti, mert tegnap a Volner párt egyszemélyes vezetőjét mutatta a TV2, aki azt mondta, hogy hát nyilvánvalóan be akarják vezetni a dugódiat, amire egyébként a hírtévé is kérdezett, mint ami egyébként köztudomás, amiközben Karácsony Gergelyről egyáltalán nem beszélt. Majd miután ő maga bedobta a dugóhírt, vagy a dugódi hírét, azut azután rögtön elkezdett elene harcolni. Tehát, hogy azért ebben az egész kommunikációban vannak olyan elemek, amelyeket én, ha vízilabdában a víz alatt van, mint bíró észre kell, hogy vegyem és lefújjam, és itélyek, szükség esetén átmeneti vagy végleges kiállítást alkalmaznék, tehát a Volner párt egyszemélyes képviselője nálam biztos, hogy nem tudna annyi sót megnyalni, mint amennyit a TV2-ön megnyalt, Ez csak is kizállag azért mondom, mert ennek a létező helyzetnek olyan haszonélvezőit gyártja a média politikai megrendelésre, vagy attól függetlenül, ami túlmegy azon a határon, ami az én jó ízlésembe belefér. Hát, nézőjön, Értem, amit mondasz, de azért az is hozzátartozik, hogy viszonylag egyszerű dolog lenne ezt az egészet, ezt a dugódi gyanút e e meg szállat elvágni. Főpolgármester kiállna egyenesen a budapestiek személyben nézni, és őszintén azt mondaná, hogy kedves budapestiek nem lesz dugódi, amíg én főpolgármester vagyok, vagy azt mondaná, hogy én dugódiat akarok bevetetni ezért, meg ezért, és akkor indítsunk erről egy vitát. De ezzel nem tiszteli meg a főpolgármester a Budapest az egész helyzetnek, talán és nyilván az ember itt él dolgozik a városban ezer éve, tehát a városházáról is úgy, szivárognak az információk, ott leginkább azt halljuk, hogy amióta és ez már elég régóta van a, és most hogy bele is vágott ebbe a miniszterelnöki közötti versenyben a főpolgármester, azóta egész egyszerűen nem jut idő. A budapesti ügyekre nem születnek meg, vagy túl késünk kapodva születnek meg a döntések. Hát azt látjuk, hogy Budapest főpolgármesterén szenni az, az azért nem másodállás. A lánciddal kapcsolatos feltételes mód az egyébként újdonság a közfejlesztések tanácsa megállapodásához képest, mely szerint 18 hónap és egyebek, és azt is utólag, vagy ebben van valami novum? most ezt kevéssé értem, hogy ugye a lánc finámi azt mondjuk, hogy tartjuk azt a szavunkat, amit Tarlósnak adjuk. Hogy 6 milliárd forint valatállal támogatjuk. Tehát, a... hogy az a 6 és, milliárd, az... És már... Legesleg akkor, amikor már az, az utolsó 6 milliárd forint van átra, akkor legesleg akkor a, a főváros megkapja ezt a, a kormányzati támogatást. Még Tarlós Istvánnak nak tehát megegyezésben, de csak egy kormányhatározatban a támogatás feltétele volt, hogy 18 hónapnál ne legyen. Oké, rendben van, de ezt most kérné a fővárosi önkormányzat megkaphatná, legfelje visszakéri a kormány, hogyha 18 hónapnál tovább tart a munka. Nyilván kötünk egy támogatási szerződést. Ennek a, de ennek a, szerződés a hiánya az most van. mivel magyarázható, mert ugye úgy van feltüntetve az ellenzéki sajtóban, mint ezt egyébként e, immáról nem akarná kifizetni. Hát, a... hát de ez, ez, ez lehet, hogy egy hasonló minősítés, mint amit itt az előbb a Polnárpásznak szímeztél megérne, Jó, mert szó sincs arról, e, aláírás előtt van a szerződés hónapokig tárgyatok a, a munkatársak arról, hogy hogyan adja a, fő, a fővárosnak oda a kormány ezt a, ezt a, a forrást, oda fogjuk adni, és e, e, az is fontos, hogy, hogy, hogy ugyanakkor azokat a szertételeket, hogy a műanyéki rekonstrukciót kibátlan lesz, hogy minden munkát, amit kell elvégeznek, hogy a talós élemi is, tartalmat nem sérül. Oké, okay, rendben ugye, van. Hogy 18 hónap már nem lesz hogy ideig lezárva ezeket tartsa a főváros. A Budapesti Fejlesztési Központban alapvetően nem beszélő emberek, hanem szakemberek vannak. A szakemberek azok nem fideszesek és nem msp sek azok szakemberek, de ritkán számolnak be olyan hírről, mint amiről egyébként beszámolhat Tak, június 11-én Tenczer Gábor Tollából talán pont tőle nyertél egy pesgőt. Ez pedig arról szól, hogy Varga Ivet, a Ráckevei-Saroksári Dunág revitalizációjának projektvezetője a Füriás Balázs államtitkárhoz tartozó Budapesti Fejlesztési Központhoz igazolt, már azt követően, hogy 2020 májusában távozott a BKK éléről. Igen, hát nem kerüthetünk nagy szeneket, mert ugye miről van szó, amikor karácsony főpolgármester hivatalba lépett, akkor megpróbálta ütéki Dávidot fölkérni a budapesti közlekedési központ élére. Ugye Dávid ezt ezen a városmátán nem vállalta, akkor még fölkértük arra, mert létegáltan kihagyni a szővét a városi titőt, a munkából, hogy vezesse a formányketi budapestfejlesztési központot. És akkor ugye a főváros kiírt egy pályázatot. Ezt a pályázatot az akkor is fővárosi alkalmazott balgairet nyerte. karácsony főpolgármester komélyesen választotta ki őt, majd utána néhány hónap után kirúgta, miközben szerintem egy jó szakember, és mi őt is integráltuk a csapatunkba. Végül abban légy beavatni engem, hogy hol van itt valami nem stimmerés vagy stimmerés, ami az új villamos sok vásárlását illeti, mert hogy ott egyszerre ünneplik az új villamosoknak a hadbaállítását, és beszélnek valamiről, amit a főpolgármester a fővárosi közgyűlés kihagyásával a fű alatt csinált. Ha valamit pontatlanul fogalmaztam, akkor légy szíves, és ki, és mondd el, hogy ez mi. Ja, fővárosi önkormányzat idejük helyettük, nem szeretném, meg nem is tudom eh, tisztába tenni, de ami biztos, hogy most ugye érkezik 26 szak iramos, ezekre még a Tarlós-vitézi páros szerződött, és Tarlós is már rendelte meg őket 2018-ban. Eh, egy kicsit ez is lelassult a városvezető váltás után, azt nem értettük, hogy miért, de az a lényeg, hogy végre megértetnek ezek a még tarlós által megrendelt villamosok, ezek most forgalomba állnak, összességében talán 74 ilyen jól bevált, jól működő Caff villamos állítottak forgalomba, és ez történik, és akkor van egy másik Caff villamos beszerzés, amiről megmondom őszintén én sem értem, hogy hogy pontosan mi történik, ezt a városvezet is tudná tisztába tenni, és, és ugye van egy olyan szállal is az egésznek, hogy most már talán, mintán a kormány folyamatosan ígéseget a vészhelyzet alatt, és a parlament is, most már így a vészhelyzet elmúltával talán a különössze hívni a fővárosi közgyűvést, hogy ne mindent egyedül egy személyben a főpolgármester döntsön el. Tehát azt mondtad, hogy Böszörmény út Önkormányzat, Ma ott vagyunk, Böszörményi út, önkormányzat előtt, 5 órakor okay, találkozunk rend. a budai polgárokkal, és megbeszéljük a budai kérdéseket. Várunk szerepettel, téged és mindenki Oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen a rendelkezést. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Szép napot, szágot. Fülyes Balást hallották. Um, levezetésképpen rendelkezésükre bocsájtok hat percet, hogyha akarnak telefonálnak, ha akarnak, nem. Ha telefonálnak, tovább maradok, ha nem telefonálnak, akkor 9 óra 3 perckor veszem a kalapom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hét, után, de még hét előtt találkozunk, 7 óra 5-től, Filippov 7.32-től, Navras is 8.04-től, um, Horváth Csaba és valamikor fél után, Nemes Gábor lesznek a vendégeim. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó kívánok, fiala úr! Én nagyon kellemes nyarat kívánok önnek és szeretteinek, és köszönöm a műsorait. Köszönöm én is, viszont hallásra. Viszont! 061-911-168 Mit tesz egy ilyen este, ahol az emberi fel töltődik, ki tudja pontosan megmondani, milyen energiával, és aztán egészen más lesz másnap. Kár, hogy Orbán Viktor, nem ment el, mindenben, kár, hogy nem ment el. Ebbe a szurkolói zónába. Ez volt az a dolog, amit én 7 óra után említésem miért volna találtam volna a te napi foccs. Én ott voltam a szó átvitt értelmében, ahogy néztem otthon, és trukkoltam ezerről. Egyik gól szebb volt, mint a másik, és mindaz, amit az ember érzett, én annak szívből örülök, hogy itt erről ilyen hosszan nem volt szó, hallgattam Sebestyén Balázsikat. megpróbálták megfogalmazni, nem sikerült. Én meg se próbálkozom vele. egy Kilenc száz tizenegy százhatvannyolc először. Távolítemben döröpont, fiala Janos Kukac, gmail.com Egy másik ember volt most itt. <haz> Közben a Facebookon hiányolják a nézőket, én legutóbb a cég tulajdonosától azt hallottam, hogy a napi átlag, és akkor megfelezem azt, amit ő mondott, meghaladja a tízezre, tehát az, hogy reggel egyszerre azon a platformon, ahol ezt a műsort nézik, az mennyi, annak a jelentősége megvan, de csekély, ami a Csernussal való beszélgetést illeti, az közelít a 200 ezerhez ami azért már egy elég rendes szám, ami pedig a Kejfej átlagos nézettségét illeti, a hallgatottságot azt nem tudták jól mérni, mint kiderült. Az is ötszámjegyű, hol egyessel, hol kettesel, hol álltak hármassal az elején, hogy reggel annyian vannak, tehát hogy mondjam, akik nézik, azok azzal foglalkozzanak, hogy hányan nézik rajtuk kívül, miközben egyébként a műsor arról szól, hogy nézzék, hogy akik nézik, azok mit tapasztalnak, és nem az, hogy akik nézik, azok egyébként sokan... Tehát azok, akik nézik, azok azzal foglalkozzanak, hogy ők sokan vannak-e, vagy kevesen. De hát Istenem, vannak olyan emberek, akik elmennek a zeneakadémiára, és arról beszélnek, hogy sokan voltak, vagy kevesen, miközben fáj, Miklós inkább ír arról, hogy milyen volt a zene. Ez az a Facebook nép, amire én egy kettes figyelmet szánok. Ha az is sok, Istenem, ennyit megérdemelnek. 0 1 9 168 másodszor Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon jó a műsor, mint mindig! 0 1 9 -168. Senki többet? Megvárom, amíg 9 óra 3 lesz. Annyi van. Viszontlátásra. Viszontlátásra.